Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Fyrkantiga ögon Hej Ännu en vecka, ännu en podd Och eh... vi närmar oss hundra Ja Än... Efter fem år typ Ja Du ser Vi äh... gör över 20 avsnitt om året, det är inte så bra Men nej, men det var ju för att i allra första början så släppte vi ett avsnitt i månaden Bara för att testa mm. mm -hmm. Men sen blir det varje eller varannan vecka med Ibland så har det blivit lite mindre när det har varit sjukdomar eller resor till New York och sådär. Ja, just det. Eller turné genom Europa. Men vi tar oss framåt och verkar ju inte vara något som stoppar oss heller. Nej, verkligen inte. Så det är bara att ösa på. Mm -hmm. och, eller, mm -mm, som Stig Strand säger. Som Stig Strand säger. Mm -mm. Och vi har ju faktiskt lovat att vi bara kör igång mer eller mindre direkt med ja. Oscarsgalan 2018 Ja sen. den var natten till måndag, mm. jag var uppe, jag var trött och jag sov i 13 timmar från måndag till tisdag Ja, det tror fan det ja, Men ja, Oscarsgalan är alltid Oscarsgalan, mm. jag kan säga, det är väl sällan den är dålig Sen har väl den haft mindre lyckade omgångar eh, som ibland har spejsat ut alldeles för mycket. Jag mm. eh, får säga att i år var den ovanligt avskalad. Eh, det var inget extremt öppningsnummer upp eller några andra sådana saker som hände. Det var bara de vanliga musiken, eh, de låtarna som var nominerade för bästa låt. Mm. Annars var det inget sånt, så den var, de höll sig rätt lugna. Och rätt klassiskt den här gången. Men det funkade. Mm. Mycket hade ju pratats om också hur den här... Hela den här MeToo-rörelsen skulle påverka hur Oscarskolan var. Men mm. jag tyckte att Jimmy Kimmel gjorde ett bra jobb redan från start. Han nämnde det på ett bra sätt. Och skämtade lite kring det på ett bra sätt. Mm. Han hånade inte själva MeToo på något sätt. Utan valde väl att driva mycket med män. Mm. Och det kändes väl som det var det det han kunde göra Ja, så är det Och det gjorde han ganska bra, tycker jag Så mm. han är ju ett sånt jävla proffs Ut i fingersvetsarna Det är bra med sådana i sådana mm. sammanhang jag, jag, jag till och med att säga att det är någon gång Som han kommer av sig lite mm. Men till och med det löser han bara Så alltså, han är extremt duktig Så mm. jag hoppas nästan att han kan få fler chanser Och uh, leda den här. Annars är det ju Billy Crystal Som har haft den flest gånger Så han kanske kan bli en ny sån. Ja, varför inte? Sen tycker jag faktiskt att Ellen DeGeneres var väldigt bra när hon hade den också. ja Hon tycker jag är jävligt äh, trevlig eller alltså, ger ett mm. trevligt intryck, känner ja, det, det. det är väl exakt äh, samma sak. Hon är väl kanske den vad ska man säga, kvinnliga varianten om man säger så. Mm. Där Jimmy Kimmel är väldigt en manlig väldigt bra mm. äh, programledare så är väl hon äh, den kvinnliga versionen. Mm. Så hon kanske lika gärna kan få chansen att hålla den en gång till mm. och se vad hon äh, gör då det var då hon tog den där groupin som var inne då och la ut på Twitter och slog typ mer eller mindre groupie-record. Och jävlar, ja. ja. men hon fick ju med en och annan filmstjärna också. Mm. Ja, men äh, åter till äh, Oscarsgalan. Äh, det är ju knappt fyra timmar som faktiskt går förvånansvärt fort. Det är en sån jävla snyggt producerad gala. Mm. Äh, jag kan inte våga fan inte ens tänka på vad det kostar att hålla igång den nej fyfan jag tänker länge. ändå att det är ju en hel del reklam då och äh, ändå så klaffar allting så bra mm. så det är väl om man pratar om Melodifestivalen som det absolut bästa som går att se i Sverige ur ren så alltså produktionsvärde mm. så är väl det här det snyggaste man kan se i världen i stort sett ja, Tror jag. det känns som det va ja det gör det det som var lite, lite tråkigt Det var ju att När jag tittade lite innan så här, Hur ser det ut med, vilka är favoriter Och så vidare mm. Alla favoriter vann ju Alltså det var ju inte en enda skräll Det är ju Alltid roligt om det sker Någonting som är lite, lite utöver Det som alla tror Tror du att det är någon form av fanservice lite grann när de väljer Till exempel som Leonardo DiCaprio för The Revenant så kan det väl säkert vara. Nu menar jag inte att det var fanservice, men nej, det men... känns som att folk hade tjatat så sig mycket om det på internet att man ja, kändes tvungen. Ja, det kan man väl nästan säga. Jag tror han hade väl i alla fall jobbat sig upp till den. Ja. Um... För han gör ju inte as mycket i The Revenant egentligen mer än att krälla runt i snön och ha mm. ont som fan. Ja, nej. Men sen var det det, det som den här Oscarsgalan hade som gjorde det väldigt bra. Det tycker jag att många Tal kändes väldigt ärliga och personliga vi har till och med som Gary Oldman som äntligen vann sin Oscar efter många år och men, han har inte ens varit nominerad speciellt många gånger men han, han kändes ärligt rörd på något sätt, det, han var nog väldigt väldigt stolt tror jag ja, och då är det blir det, en... nej men ibland så går de ju upp och liksom känns så det känns som att de har räknat så med det själva på något sätt. Så, så de, går, de, de, går vi, de, de går visserligen upp och håller ett bra tal. Mm. Men det var väl lite så som Leonardo DiCaprio pratade om. Han pratade om det här med miljön och det. Man passar på att få in någonting annat viktigt när man ändå får en stor offentlig plats. och då, då, kän, då plats. får jag ändå en känsla av att han har tänkt att om jag vinner ska jag säga det här. Mm. Men jag tror att Gary Oldman kom upp och hade egentligen ingen aning om vad han skulle säga, mer än vilka personer han skulle tacka. Han stakade sig lite och eh, som sagt var det var nog en liten klump i halsen där. Tror jag. Spännande. Ja. Eh, sen eh, en annan grej som var väldigt roligt är sån här <går> de jobbar ju med bästa kostym och bästa <kår> specialeffekter hit och dit. De känner man ju inte som skådisar. Nej. Men man fick en liten så här bakgrundskoll Till han som hade vunnit Nu vann för bästa foto Som heter Roger Deakins mm. Han fick den för Blade Runner 2049 mm. e, Väldigt snygg film Så det var han ju värd Men det var han väl verkligen Verkligen värd För det var fjortonde gången Han var nominerad Och första gången han vann fan, det kan, måste väl ändå kännas tungt att vara nominerad så många gånger. Ja, och det var som de pratade lite i Aftonbladets studio som vi kanske kan ta och nämna lite det sista, men att eh, varför har han aldrig vunnit? Och då sa han experten som satt där, Jan Olof, att ja, det är ju en omrustning så han kan ju ha kommit tvåa varje gång med bara ett par röster. Mm. Ja, det är ju sant, det får man ju tänka på, men det känns väl också så här: han är Ganska gammal Har jobbat många, många år Och man vet, många av dem som röstar Jobbar ju med foto inom film mm. Så de kanske det kanske var lite så här Om man säger Inte fanservice då Men lite service till honom Att ja, nu får du den mm. Så det här känns som en Oscar Han får för allt, allt, allt han har gjort mm. Samtidigt som Blade Runner ser Ruskigt snyggt ut Om man säger Lite tråkigt är det då för det var ju en eh, svensk nominerad Hojt Heut van Hojtema Som jag inte har hört tala som heller Hojt, det låter som, en, eh, som ett utrop Ja, precis Och eh, Är det inte det de är, är väl är pistvakt? Jo, så är det väl <laughs> Men eh, är väl Jag hade ingen aning om att personen ens var svensk Nej. Och jag vet inte om det är en tjej eller kille Jag har liksom ingen aning En hän Ja, det får bli en hän helt enkelt Men eh, det gjorde ju också att Sverige missade ju båda sina Oscars För Ruben Östlund vann ju inte heller Nej Och eh, som sagt, det var inte så var jättemånga som trodde att han skulle ha någon större chans När det väl... Jag höll på att ställa den extremt korkade frågan Är det någon svensk som har vunnit en Oscar någon gång? Så kommer ju på A förra året, Alicia Vikander Ja, två år sedan Två år sedan? Ja Fick man då ett år sedan? Här, 20, 20, 20, 2016 vill jag nog minnas att det nej, faktiskt var. det är två år sedan. Ja. <laughs> Fan! Ja. <laughs> och eh, Bergman har ju vunnit också. Ja, det är klart. Och sen är det faktiskt relativt ofta, som jag tycker, någon sån här som har jobbat med ljud eller ljudmix, som mm. ibland är en svensk som vinner. Men som sagt, de är inte kändisar på det sättet. Nej. Det kanske är en jävligt smart fanbase Med de som har sina favoritljudmixare De som själva är ljudmixare Ja, ungefär så Men det är alltid roligt när Sverige vinner mm -hmm. Det betyder att man har gjort ett bra jobb Så det är kul Men ja, eh, allra bäst Tror jag säga, jag har nämnt lite tal nu Som jag tyckte var bra Den här killen Roger höll också väldigt bra tal Men allra, allra bäst Måste man ändå säga att hon Francis var Francis McDormand Ja, hon var ju grymt bra i den Free Billboards, mm. vad jag vill säga Det är ja. jävligt lång filmtitel Ja, och hon jag tycker hon alltid är bra ja. Till och med den här Burn After Reading eh, Bröderna Coen-filmen Som kanske inte är så känd för den breda massan Den såg jag på bio, den var svinrolig Ja, den är grymt rolig Så den tycker jag också att Hon är väldigt, väldigt duktig i mm. Får inte glömma um, Fargo Ja, och Fargo Och den vann hon ju också, också Oscar ja. för men, vad jag säga, att hennes tal var fullständigt, fullständigt bananas. Hon, okay. alltså, hon var egentligen, på ett härligt sätt ska jag säga, en galning. Det var heller inget inträdande. Hon bara gick upp och öste och skrek mm. och gapa. Och fick alla kvinnor att ställa sig och sen bara skrek. Mm. Så det var häftigt att se faktiskt. Och det var väl eh, på ett väldigt komiskt sätt faktiskt. Det är väldigt lätt att det sånt skulle bli nästan lite cringe. Alltså, när man gud vad gör människan? Oh ja. Men här funkade det jätte jättebra. Mm. Och jag vet inte hur de lyckades med det. Expressen skrev så jävla konstigt om det att eh... Francis McDormand hade gett ett sånt bra tal för hon hade pratat om jämställdhet och sånt. Typ någon som där rubrik mm. var Va? <laughs> ja. Jo, hon mm. pratade ju om jämställdhet väldigt mycket faktiskt. Det, var ja, det är jättebra att belysa det och speciellt en dag som denna kanske, när den ja. internationella kvinnodagen. Exakt. Fast eh, tänker jag att det kanske inte är du och jag som ska sitta och eh, ta en massa plats där. Men, ja, nej, nej. men eh, kul ändå inte. Men det är väl en bra att dag vi... att nämna att det är viktigt att vi fortsätter jobba för ett mer jämställt samhälle. Ja, absolut. Så kan vi väl säga. Och det som kanske vi ska tänka på, är eller jag, för att jag får tala för mig själv, är ju att kanske prata om mer kvinnor i den här podden. Ja, för mm. att jag tycker att det är många nästan lika många kvinnor som män som är bra skådespelare. Bara att jag glömmer alltid namn mm. på dem. Och det är väl fan tecken på någonting om mitt annat. Jo, visst. Eh, kan ju nämna det också att eh, Alison Jenny vann ju för eh, Bästa kvinnliga biroll För filmen I, Tonya okay. eh, Som handlar om hon spelar en väldigt, väldigt eh, Sadistisk mamma Till mm. en skridskåkerska Okej okay. eh, Har ni inte sett, tror faktiskt inte att han har gått upp alls I Sverige än, vad jag vet Jag känner inte igen namnet Nej, eh, tyvärr så gör man ju inte det Eh så ser hon ut. om Jag var lite osäker på vem hon var till namn faktiskt, men jag känner igen henne väldigt tydligt. Ja, det är jag också. Hon har ju vunnit en hel del sådana här Emmy Award och Golden Globe tidigare. Hon var med i den här serien Vita huset. Spela sekreteraren där, hon kommer i. Nej, den ser Den som varit. Charlie Sheens farsa är mig. Ja, just det. Martin Sheen. Martin Sheen, ja, just det. Också känd för Apocalypse Now, en jätte... Mm. Ja, för det i film Exakt. Sen har, väl, har hon väl varit rätt. Den här serien som heter Masters of Sex. Jag vet inte om du har sett den. Nej, alltså. det är uh, ganska begränsat i vad många filmer jag har sett. Serie. Hon har gjort mycket serier. Okay. Uh, har väl också. Hon vunnit pris för tidigare, så det var väl inte mer än sin rätt att hon fick den här Oscar nu också. Mm. Uh, annars så tycker jag att det var väldigt, väldigt roligt också att uh, Sam Rockwell vann uh, en Oscar han med. Mm. Han är också med i Free Billboards. Mm. Du vet du om det eh, Om du förklarar så vet jag säkert. Men ja, nu vi... har inte jag sett Free Billboards så jag kan inte säga men han är väl eh, någon polis där förstår jag som är, är aningen rasistisk. Ja, ja, ja, ja, ja, det är han. Mm. Ja, men det, han har jag för mig att jag uttryckte någon önskan om att han borde få en Oscar om han ska få det för just den filmen för att han är alltså han är ju jävligt bra på att Vad ska man säga så här? han är bra på att spela en sån roll Som får att en person man älskar att hata mm. Det är han väldigt bra på Han är ju även den här vidriga människan I gröna milen också Ja just det Och eh, tycker att han har gjort Jäkligt mycket bra film Senaste tiden eh, tänkte jag säga Nu när jag såg att det var 2009 Som filmen Moon kom mm. Som var en av de första som jag verkligen Lade märke till honom i Och den ges han ju väldigt mycket utrymme i också Sen är med i Iron Man 2 också Och är bra där också uh, Han är med i en väldigt, väldigt bra Ungdomsfilm som heter The Way Way Back okay. uh, Som handlar om en kille som Han är väl både mobbad Av sina kompisar och av sin styrpappa mm. uh, Men så Lär han känna Sam Rockwell På sitt sommarjobb Och där är också Sam Väldigt, väldigt bra i den rollen mm. Han är med i en film som heter Lagis också Aldrig hört. Nej, så jag tror det egentligen är en eh, film som kanske varken har gått på bio eller eh, knappt visas på tv i Sverige Men som jag snubblar över på Netflix någon gång Jag sitter jag nästan och skäms över att jag har en filmpodd och känner typ inte mm. till någonting Men här ja. behöver vi inte skämmas för att inte känna till Nej, det Nej, men jag tror inte att det är din filmtyp heller För du har sagt att du inte gillar generellt där lite romantiska eh, filmer Nej. In, speciellt inte romantiska komedier. Amerikanska romantiska mm. komedier ska väl läggas till det? Ja, den här filmen är ju en amerikansk. Ja, den drar väl lite åt komedihållet kanske. Men jag tycker nog att det är mer vanligt drama. Mm. Uh, är med Karen Knightley och Chloe Moretz också. Mm. Som också är väldigt bra. Mm. Men uh, det som gör den lite speciell tycker jag att den är inte så där. Nej men du sa amerikanska romantiska komedier Allt slutar lyckligt och är lite sliskigt Mm Sån är inte den här alls mm, okay. Utan den slutar snarare på ett sätt Väldigt mycket sämre mm. Inte så lyckligt Men det ordnar sig ändå mm. Men inte så där Hollywood slutaktigt Nej Kan du tänka dig att den känns lite som Du vet hur engelska Filmer av den typen som Hugh Grant brukar vara mig. Mm den är en sån film fast amerikansk okay. Lite den känslan får man right. Så kolla Legis, det kan du se med Någon, någon gång Evelina kanske <laughs> Ja sån här när vi ska ha en myskväll <laughs> Ja det var lite det jag var ute efter Men jag vågar inte säga det Nej för att vi brukar inte se på såna filmer alls <laughs> Nej det var på något sätt att Det slog mig lite kanske men eh, däremot så tittade vi ju på. Uh, vi tittade ju på Three Billboards. Det är typ den filmen vi ju brukar titta på ja, tillsammans. Just det. Och får vi väl nämna det också att eh, det var väl kul att The Shape of Water vann. Mm. Eh, ja, den såg vi också. Den var ju in i helvetet bra. Ja, verkar ju vara en sån här klassisk, nästan sagoaktig lite så. Ja, lite fantasy. Det är väl typiskt. Eh, Duell och det horror också. <laughs> Det? <laughs> nej det var perfekt uttalat ja, namn jag ja, var bra ja eh, det kanske är nog sagt om det mm. och den här ja eh, som det hetsades väldigt mycket kring som jag eh, på något sätt får säga den här senaste Disney Pixar filmen som heter Coco mm. eh, den handlar väl på något sätt eh, eh, om Mexiko tror jag och mm. mexikansk musik väldigt mycket mm. har jag sett när jag har sett bara affischen tänkte Men vad fan är det här har jag ja, tänkt då Man fick ju se lite på den på Kalanka på julafton också Vick man det? det kom, ja. Jag vet inte om jag såg det i år Nej Alltså mm. ja, Kalanka på julafton är ja. ju Kalanka på julafton mm, Precis jag, håller, ja, jag brukar, jag har tyvärr inget minne av det Nej Men det som jag reagerade på Att jag först tänkte vad är det här för skit mm, Men att man får lyfta fram den lite För den de pratar då om den på ett sätt som att den har gett ja, synen på mexikaner i USA. En helt annan bild. så alltså, den har betytt mycket mm. för mexikaner. För att människor har fått större förståelse typ. Ja, så alltså, att den har motverkat lite rasism i den här filmen. Det är liksom inte bara synen på dem som om de vore smutsiga människor som hoppar Nej, över ett stängsel. Nej, exakt. Utan det, den har på något sätt, och det kan man ju tycka att det är helt sjukt att det ska behövas en film. Ja, ja för fan Ja, Men de pratar om att den har betytt Väldigt väldigt mycket i alla fall Så jag tror att den kanske har något djupare i den filmen Som man inte riktigt har Nej. förstått Så den är jag nästan lite sugen på att försöka se Så småningom Det finns ju så jävla mycket spännande kultur Som man inte verkar vara lika pigg på att nämna mm, Och det pratar om de väldigt mycket i sitt takttal När de vann där, att uh, Det här är första gången Så sa han som vann Det här är första gången som mexikanska barn kan gå och se en animerad film med karaktärer som ser ut som de gör. Mm. Så liksom den, ja. Och samtidigt som vi har Get Out också, får vi mm. nämna. Kanske en roll med eh, en mörkhyad person i huvudrollen som också får liksom det fokuseras på något sätt inte på det, utan man ser det bara som en bra film. Mm. Och det tror jag har varit lite ovanligt också. Det var väldigt Även kul. om filmen kretsar kring just att han är typ eh, inte helt ensam, men typ ensam svart man bland en grupp Med massa vita mm. liksom På ett jävligt obagligt sätt mm. Men för att ibland kan jag tycka att Om man tycker vad man vill med Oscarsgatan Att det känns som att De slänger med en film Bara för att det ska vara En film med mörkade med Mm. Och så blir det snack om det Istället för att faktiskt erkänna Att det här är en bra film mm. Är du med lite på vad jag är ute efter ja, ja. Så den här gången faktiskt inte Någon sagt, åh han som har gjort den här filmen är svart Nu applåderar vi Det är inte den här uh, halvfalska påklistrade Inom situationstecken eh, Toleransen Nej, exakt, utan här är man bara Visar på ett genuint sätt att Det här är en riktigt, riktigt bra film mm, Och nej. vann ju också Bästa manus Mm Oskar, det var ju väldigt kul att han fick den för jag, tycker att, jag har sett den två gånger nu och tycker att den är väldigt bra den filmen också. Ja, jag tycker också, den, är det är en sån där film som blir bättre när man har fått smälta den i några dagar. Mm. Och var faktiskt, i alla fall minst lika bra andra gången man såg den. Mm. Man förstod lite mer detaljer då så ja, som man, just... jag missade första gången så jag bara tyckte, hmm vad betyder det här? Jag tänkte du på när de hade den där aktionen mm. och skulle sälja honom? Till exempel, det, jag greppade inte riktigt det första gången tror jag Alltså precis i början av den scenen så hängde jag inte med riktigt för de hade de här bingotavlorna mm. men sen förstod jag ju direkt vad ja, det är en aktion. Mm. Det tog liksom ett litet stund innan jag... Men det blev roligt att se den andra gången för det blev så... Det satte ju perspektiv till det andra då på något mm. sätt som gjorde att det funkade. För det har vi också exempel på när de här eh, svärföräldrarna liksom på något sätt hela tiden öser på med det här ah, jag vet vad du tänker men vi tycker att det är helt okej okay, att du är svart. Alltså ja. blir det här... Det är det jag menar med den här konstiga Så, så, så kallade toleransen Att man hela tiden måste uttrycka att ah, men det är okej, okay, det är okej okay. Det är mm. ungefär som man pratar med en homosexuell och säger jag är homosexuell men det är okej okay, Det har jag ingenting emot <laughs> jag, är, jag tycker det är helt okej okay att vara bög liksom, Eller flatad. Det, det är inga problem Nej. Att man måste hela tiden mm. säga sån här skit hela mm. tiden Så länge du inte kollar på mig och <laughs> Ja men det, det, är, då det. det, är, det, det är homofobi är det <laughs> Ja det är ännu värre jag är Ingenting emot bögar så är de ju fan i mig <laughs> Nej, precis som att alla bögar skulle vilja ha dig Ja, precis Det är ju, ja, nej Det är ju syn menar, Det är som att säga att alla heterokida går och taffsar på alla tjejer ja. Oh wait! Ja, <laughs> ah, jo mm. <laughs> Ja, Oscarskala Inte alla män Nej, Men i alla fall Oscarskalan 2018 mm. En mycket bra Oscarskala det enda lite feltrampet det var väl när de eh, ett gäng av gick in och överraskade några som satt i en biograf. Mm -hmm. Det hade nog varit väldigt coolt att sitta på en biograf och lamporna tänds upp. Och så kommer Mark Hamill och Gal Gadot in. Mm. Och så är man med i Oscarskolan live. Mm. Det blev ju inte riktigt lika bra på tv. Nej. Alltså den känslan gick ju inte riktigt fram. Så det, det kanske inte gav så mycket. Nej. Så var det någon annan pajsare där som fick Mark Hamill kommer in i ditt vardagsrum Tjena Joel mm. Då skulle jag få hjärtstillestånd tror jag <laughs> kan ju sitta där och Dricka saft Nej, jag, jag, Han kommer in och säger ska jag överraska mig Och så sitter jag bara helt blickstill. Han var Joel? Joel Så jag har dött <laughs> Ditt ansikte kallar uppspärrade ögon och gapande munnen. Ja, precis som det är som han i sätter på filmen Kingpin När de flyr från den där illstriden Så sitter jag <laughs> ja, det, ja, det, ja, precis. det är han som är Cassin Eddie va, i Peron till första filmerna mm. Så jag totalt har tappat namnet på nu Men, Vad fan heter han? Är det Randy Quaid? <laughs> Randy Quaid, ja, precis Som är bror till Dennis Quaid, är det inte så? Ja, det är, låter väl rimligt Det har jag av någon anledning aldrig tänkt på Det kan vara någonting jag bara fått för mig Men mm. eftersom de har samma efternamn mm. Han som blir, han, han har ju kukat ur totalt Randy Quaid Han lever väl i exil, gör han inte det? Ja, det är mycket möjligt Eller så är det en grej Han gör en sån här mockumentary eller vad fan det heter Ja, ingen aning det är ja. Ganska, Men ja, det är spännande mm. Vad folk kan kuka ur mm. Just det, en sak till mm. Det sista De har ju alltid med det här In memoriam där de liksom hyllar folk inom filmen som har gått bort. Mm. Blir alltid väldigt, väldigt fint tycker jag. Och den här gången var det också Eddie Weather mm. som sjöng en Tom Petty-låt. Mm. In a room at Top of the world, tror jag den heter låten. Blir väldigt fint. Men en sak. Som jag ändå tycker är lite märklig Mikael Nyqvist mm. Var inte med De hoppade över Mikael Nykvist Och visst, du kan man ju säga Kanske inte superkänd Nej. Men har ändå gjort Lite film i det, hollywood. Det, är väl, det är väl många hollywood skådespelare Som ändå har hyllat honom för att han var så bra ändå. Ja, jag tycker, så det, jag tycker att det, Jag blev faktiskt förvånad Över att han inte var med mm. Men det var ändå fint Får man sitta kränkt och knyta näven i fickan? Ja, ungefär så. Ja, nej, men det är jättetråkigt om han inte var med. för att Jag gillar honom jättebra som skådis. Första gången som jag såg honom på riktigt i en film var nog den här filmen Tillsammans. Ja, just det. Den tycker jag han också är svinbra i. Ja, ja han är alltid bra. Ja. Utom en, men det är inte hans fel. Vilken är det då? Uh, Män som hatar kvinnor. Ja, ah, nej men det är väl karaktären som man får eller spel på. Ja, eh... När den amerikanska versionen hade kommit mm. Så hade inte jag sett den Så pratade jag med min morbror Och så med jag hur det är och ja Jag tycker att Rooney Mara Hon har någon mer liten liksom känsla i sin roll Lite något bättre än Nomi Rapace kanske mm. Och så var det tyst i några sekunder Och sen frågade jag vad handlar den andra bättre än Mikkel Nykvist eller? Då gjorde min mor typ så här <laughs> Ja, jo men det kanske inte är så konstigt, eller Om man tävlade mot den sämsta skådespelare som finns någonsin i en film. <laughs> Men alltså, väldigt snabbt nu om den här millennium-trilogin. Alltså, de var ju så jävla hypade och älskade och ja. det, är det bästa. Som... Vad är det som skiljer dem från egentligen en vanlig jävla bäckfilm? Förutom att det är en jävla massa Snuskiga fantasier från någon gubbe Alltså ursäkta om mm. jag På något sätt skändar Stig Larssons arv här nu uh, verk, Men det är lite sådana vibbar jag får Alltså där. jag tycker att de, Den första filmen tycker jag Är helt okej okay. mm. Och sen tycker jag att de blir Stadigt sämre I tvåan och trean Den amerikanska tycker jag också är helt okej okay. mm. Varken mer eller mindre men om man ser att det som jag tror Böckerna gör Det är väl ändå på något sätt att Det är en jävligt cool Huvudrollsinnehavare I den här Lisbeth Salander ja. Hon är ju stenhård Alltså hon är ju nästan Tomb Raider För de här böckerna är ju inte verkliga För fem öre, det kan ju ändå nej, nej, Beck nej. vara På ett sätt De är lite lite mer action Kanske, på något mm. sätt Och det är det är väl det som skiljer, tror jag. för Jag tycker det var så jäkla mycket... Eller det gäller känslan jag fick i alla fall. Det här är inget feministiskt statement. Det är bara jag som tycker att det är märkligt. Men som i Varan-TV, han pratar med Ted Borg. Oh. Så det är... Ja, när jag hör dig säga det här... Det låter ju bara som en massa snuskiga fantasier. Mm. Ja, visst är det det. Ja, men det är lite så jag tänker mm. också. Jag, men det här är ju en massa snuskiga fantasier om... Eh, han Mikael Blomkvist och bara alla brudar bara liksom ballar eh, ur. Ja han är ju en, en, en bad boy. Det, det valde de ju onekligen att tona ner rätt ordentligt i filmen när man valde Mikael Nyqvist tänkte jag säga. Men det är inte alls på det sättet i filmen. Och sen så är det då med den här stenhårda bruden liksom, eh, hon, hon ballar ju också ur inför honom. Liksom. Ja fast alltså det det är likadant, det gör hon ju inte alls på samma sätt i böckerna. Nej, men... Utan det gör hon på något sätt, varandras motsvarighet. Alltså det, de knullar. Ja, Inget precis. mer, liksom så. Alla vill knulla med Mikael Blomkvist Ja, men alltså riktigt så, den känslan får man inte i böckerna på samma sätt. Ja, alltså, hon känns inte så att hon vill ha honom. Nej, nej, för ja, att hon det... gillar alltså hon är sugen bara. Ja, men alltså ja. att, hon bryr sig inte om honom för fem öre egentligen. Nej. Ja Men det, det är någon viss skillnad där, tror jag. Ja nej, jag, jag tänker inte bara på rollkarakter jag nej. tänker bara på. Han måste ju ha skrivit kuken delvis med ballen. Kuken delvis med ballen. Nej, vad fan han måste se i boken delvis med ballen eller delvis Vilken med rolig felsägning Ja, det var, den ska jag inte klippa bort den Nej, va, kan va, det, det kan man säga Vad skulle det, det, det låter som ett uttryck Som är här för att liksom stanna Han <laughs> har skrivit kuken med ballen Han har skrivit kuken med bollen Vad skulle det rimligen rimligenvis Vad skulle vi kunna sätta det på Vad har man gjort om man gör det <laughs> Jag måste nog fundera lite ja, men jag på det här. jag tänker nej, nej, nej, jag vet, han är fan inte klok den även Han skriver ju i kuken med ballen. Så är, alltså... Det... <laughs> det låter faktiskt som ett uttryck som skulle kunna börja användas. Det låter lite som, han vet inte var han sket sist. Ja. Alltså, det, det är ju samma känsla i dem, tycker jag, på något sätt. <laughs> nej, precis. Mm. Ja, nej, men så är det. Nej, ja. alltså... Sen var det klart att det är inte bara en massa... Om det finns tantsnusk Som eh, Det finns många tanter som läser Alltså det finns ju också där En sån nästan en genre tantsnusk Så känns mm. som det är lite som gubbsnusk Ja, eh, det håller jag inte med om Nej, det behöver du inte göra <laughs> Nej, för jag tycker inte att det är så mycket Man har ju det till såna där tant. Likadå och då Ja, nej men alltså ja, det här är ju, På Ica när man, man var tio kanske, år var <laughs> När de stod framme vid tidningarna Hett begär och sådana där ja, nej, nej, inte bara gubbsnus men ganska mycket ja. Men vi har olika uppfattningar nu så får det väl vara Det är inte eh, mer konstigt än så mm, nej. Eh, Vi ska fortsätta nu tänker jag med eh, det vi började prata om förra veckan Som eh, vi kom ifrån ämnet en hel del gånger Mm. Så att en liten återkoppling Tänker jag kanske är på sin plats ja. Med run and gun För att det finns ju många spel som man springer runt Och skjuter på och så där Men vad vi är nog mest ute efter Är de här med den här Arkad-feelingen ja. Där man ska skjuta för att få Extra liv eller mycket poäng mm. Och liksom bara ta sig från A till B Det är ju jävligt mycket strategi Och sådär men att det är inget Djupare än så nej Och så känns väl ofta så uh... I alla fall om man har en turbokontroller. Man kan trycka ner knappen. Mm. Och peppra. Precis. Du ska inte ha ammunition på det sättet. Nej. Även om du Mettaslug till exempel har ammunition då. Men det kan ju aldrig ta slut. Nej. Du har alltid ammunition i något vapen. Det, det är liksom om man tänker på en megaman eller ett run and gun. Fast jag, jag tänker nog megaman mer ett plattformsspel. Mm. Där är det ju mer fokus på svårt plattformande. Ett run and gun är ju arkadigt. Du springer bara och skjuter och aktar i förskott. Ja, exakt. Och inte så, det är inte så mycket mer konstigt Nej. än så. Sen finns det ju plattformselement. Mm. Men fokuset är pang-pang. Ja. Och sen kan jag väl säga att... Eh, eh, Sidskrollande, tänker jag mig nog, är det absolut vanligaste. Mm. I alla fall att det finns med någon. Vi har ju kontra till exempel. Mm. Eller super Sea och allt vad de heter. Eh, det är lite andra banor också. Men de sidescrollande banorna finns i alla fall med. Det, så, så, de sad-skroling-elementen, det, det är ju huvuddelen. Ja, precis. Sen fyller de väl ut med någonting annat för att det är lite cooligt. Ja, det men... kan vara uppifrån. Eller att man liksom springer in i ett tredje rum nästan. Ja, man ser typ bakifrån. Ja. Tredje person ungefär. Mm. Så, ja visst, det finns ju de grejerna också. Men framför allt det här med att springa och panga. Och inte så mycket svårt plattformande. Även om det förekommer i vissa spel. Men det är inte det som är fokus. Nej, Som jag tycker är absolut fokus i Megaman. Sen använder man massa vapen för att försvara sig mer än att det går ut på att bara döda allting som rör sig. Just det. Så att det får väl bli vår definition av det. Och håller du inte med så får du väl göra ditt eget poddavsnitt och prata mm. om andra spel. Ja. Så. Just det. Och du nämnde ju Kontra-serien. Vi kan väl börja där. Ja. Probotektor... Eh, känner ju jag till, jag till det mest som. Och det är ju samma sak här. Mm. För det var ju vad som fanns här i Europa. Ja, kontra spelade jag första gången när jag var kanske tio, 9, 10 där någonstans. Mm. Då hade man ändå spelat Pro protektor ganska mycket. Då var det jättekonstigt. Då trodde jag det var någon sån här eh, piratversion där man hade bytt ut mot gubbar för att det skulle vara coolare. Ja. Eh, och det var på en... Polsk Nintendo bit klon som heter Pegasus. Ja, coolt. Mm, det var lite bra allt. Mm. Men eh, låt oss säga, ska vi börja lite där? För då har jag en fråga själv. Mm. Vi vet att Probotector eh, är robotar. Mm. Eh, på något sätt att man inte vill att det skulle vara så eh, ligga så nära verkligheten här i Europa kanske. Lite hårdare krav. Det är väl Tysklands eh, superhårda antivåldlagar eh, ja. på, på ett eller annat sätt. Mm. Men... Sen har vi kontra som du säger, gubbar. Man är en gubbe om man skjuter gubbar. Mm. Är det något annat som skiljer dem åt? Eller är det bara det? Det är väl det att man har bytt ut karaktärer mot andra robotar eller sådär. Sen är det väl Aliens har de ju inte ändrat i Probotector så. Nej. Det är ju fortfarande Aliens med, men det ska väl se mer ut som att man skjuter andra robotar mm. än... Jag vet inte jag tycker inte de ser ut som människor gubbar om man dödar mm. i Contra alltid Heller mm. men just det här att det är robotar som mm. pangar ner varandra ja. eller aliens. Men, uh, låt oss säga så här att det är ingen skillnad i banor eller något sånt? Nej. Nej, okej, okay. bra. Spelen är ju då samma. Ja, exakt. Det, det var finns, det jag tänkte. Det som kan vara skillnad med banor och sådär är ju ja, det kan vi gå in på för att det släpptes ju dels mest känt är ju som Contra naturligtvis. Mm i Europa Propotector, och i Japan tror jag första spelet, jag vet inte hur det är med resten av dem i serien, då heter de ju, då heter ju första Griser. Ja, okej. Okay. Tror att det är namnet Greiser, det här spelet har på typ Commodore 64 och mm. Atari och Amiga, de här oh. datorerna som brukar få dem sämre portningarna på arkadspel, mm. ibland och ibland får de bra Uh, bara en snabbis på bra arkadportningar Spelet Pang och Rodland är asbra på Amiga mm. De är väldigt nära arkadspel Men vissa snära Pang-Pang-spel blir betydligt sämre Av någon jävla mm. anledning Rodland har ju du och spelat en gång mm. uh, Jag var berusad, det var inte du Det gick inget vidare ja, Just det, du hade sugit i några vinare den kvällen va? Ja, så kan vi säga mm. <laughs> Men det var jävligt roligt Ja Tyckte du gjorde det ändå, gjorde det rätt bra ifrån dig Trots läget liksom. Ja, men då så För jag inte att vara alla första jag gången det. ja, ja okej okay. <laughs> Du gjorde det riktigt, riktigt bra ifrån dig För att vara första gången Det kan betyda rätt mycket <laughs> Men Greiser För att det vi har pratat på med skillnader Det är att i den japanska versionen Det är alltid någonting med den japanska versionen När jag ska prata om saker, har du tänkt på det? Ja det kanske är någonting du skämtar om när jag inte hör. Nej, det låter som du säger gräser förresten. Alltså grisar på väsketska. Gräser. <laughs> Gräsar. Mm. Nej, greser, Gräser. gräser. Mm. Ja, jag tänker fan trollhättan när jag hör ordet greser. Ja, inte alls lika extremt här tror jag inte. Nej, verkligen lite. inte. Det är ju väldigt ambivalent ställe när det kommer till dialekt. Mm. Skitsamma. Skillnaden mm. på Men gräser. För att tror att de bor i Göteborg. Och Västgötland och Värmland mm. Men <laughs> Fan, nu får vi ge oss Griser: skillnaden på Griser och Contra Är att det finns, till exempel När du börjar spelet Så får du en, en filmsekvens Med story mm. Om att det är någon meteorit som slår ner På jorden eller vad fan det är Jag kan inte läsa japanska så jag vet inte exakt Men det är massa aliens i alla fall Och så är det två stycken soldater Som ska lösa detta Ja oh. Och sen får man se en karta på hela spelet, alla banorna. Och som i få... Castlevania typ. Ja, precis. Oh. Och så får man se var man är någonstans. Ja, men precis med Castlevania. Det är ju Konami båda två. Mm. Uh, och sen när du klarar varje bana så får man se gubben prata i en uh, walkie-talkie. Mm. De scenerna har de tagit bort i alla andra versioner oh. av någon anledning. Mm. okej. Okay. Det är väl för att Konami of America hade en förbläs för att ändra storyn i alla spel. Och sabbar den totalt bara för jävla jävlas ungefär. Ja, ah, okej. Okay. Sen kanske det är också att folk skiter väl i det. att mm. Man vill väl bara komma igång. Ja. Typ som, som jag resonerar. Ja, just det. Så att jag, jag köper det också. Men det gör ju att den, den japanska versionen i det avseendet är rätt överlägsen. Ja. Plus att det är mycket mer animation. Okay. Om man kollar bakgrunder, alltså palmerna på första banan, man ser att det blåser lite i de löven. Ja, det här känner jag nog igen någonstans ifrån nu, att jag har sett eh, någonstans att det ska mm. vara så. Och på den här snöbanan så eh, eh, snöar det som fan. Mm. Så att det är massa animationer och sånt där som de har tagit bort. Ja, just det. Och det tycker jag är lite tråkigt. Ja, det... Jag vet inte riktigt varför, för att det släpptes på kassett i Japan, så det kan ju inte ha varit på grund av att det fanns för lite mini kassetten. Nej. Kanske för att man skulle göra spelet billigare. Jag har ingen aning varför det är så. Det går säkert att googla. Ja. Men så är det. Första Probotektor. Ska vi kolla på det? Hur mycket har du spelat det förresten? Jag har spelat Super Probotektor mm. till Super Nintendo. Yes. Och så har du och jag testat kontra ett par gånger här. Alltså Probotektor. Mm. Så testat har jag gjort. Mm. Det är ju... Eller du, vänta. Vi testade Super C Så var det, Probotector 2 Ja, så var det Så första har jag faktiskt aldrig testat Nej, alltså det, det är ju inga konstigheter Det är ju rätt ut i action i en djungel mm. liksom. Och det vill säga att när man säger Super C Eller Probotector 2 så är det fortfarande till Nintendo 8-bit eh, Alltså vi kan ju prata om, om Ett av de tvåan egentligen är ett svep För de är ju väldigt lika varann ja. Det är några grejer i tvåan som är lite bättre kanske att det är, är lite mer. För det är så att du börjar med en vanlig djungelbana, ganska generiskt liksom, sådär, och skjuter soldater eller robotar eller vad fan det kan vara. Mm. Och sen det som också känns ganska tydligt med Run Running Gun-serien är att, eller um, Shoot Maps kanske för den delen, att du kan plocka upp saker som uppgraderar ditt vapen mm. på ett eller annat sätt. Till exempel av en M, då får du machine gun. Yes. Och sen får du S, då får du spread gun. Ja, det är väl den som ofta anses vara det vassaste vapnet? Ja, det är helt jävla överlägset. Mm. Och sen får du F som är flame eller fire, tror mm. jag. det är totalt värdelöst. Och så L för laser. Ja. Och så R för typ rapid eller någonting, mm. så du kan skjuta lite snabbare. Och sen finns det väl även en sån här symbol som är, i alla fall i tvåan, eh, som är ett B, mm. som är då odödlig. Barrier. Ja, barrier Barrier. Ja. Yep. Det är sådana där bonusar Som känns också ganska tydligt Den genren som i Metal Slug, Du får Machine Gun eller Shotgun Eller Flamethrower, det är lite samma grej där ja. Med sådana uppgraderingar Och så förlorar de när du dör sen mm. Samma med vissa shootemaps Ups Fast då får du kanske Power Up i många ja, Som gör att du sk skjuter större projektiler mm. bara. Det är inte riktigt så i Mega Man Om vi nej, ska då nej. ta det som Varför det inte riktigt räknas med som Eh, tvättäkta run and gun det är, du kan få nya vapen men det får du efter varje boss och sen så har du en meny du väljer, det är lite mer åt Metroid hållet nästan, yes. eller Super Metroid men man kan ändra sina strålar och vapen och fan vet vad det är att göra och ja det är ju spreadgun som är det bästa, det är väl ingen snack om saken nej, eh, den tror jag att, jag vet inte om det är så i första eller om det är andra spel som de nerfade den eller om det är så att själva skotten gör mindre skada än vad andra vapen gör. Mm. Men just att de är så jävla många gör ju att man gör piss mycket skada jag, ja. Yeah. Och den är ju så pass överlägsen så att det är ju det enda vapnet man vill ha. Ja. <laughs> yeah. Sen kanske man kan ta machine gun i vissa fall, så ja. när man inte får någonting annat. Exakt. För originalvapnet är vad man vad amerikanska spelare brukar kalla för en P-shooter. <laughs> ja. Alltså typ ärtpistol. <laughs> Finns det ett sånt uttryck på svenska? Ja, nej, ärtpistol, ja, ärtrör. Ja, ett ärtrör. Alltså mm. det är väldigt begränsat med skada och du kan skjuta tre pröj till samtidigt. Det är mm. liksom ingen... Inte jätteoptimalt om Nej, man ska ta sig igenom spelet Men det funkar ju Det duger i krig <laughs> Ja Och allt vad det, med allt vad det innebär Så att Det gör ju att Spelet är ganska kul När man kör två Att man bara får Försöka mm. samarbeta mm. Just det du säger där Det är många som Jag hör många som har sagt att Spelet på ett sätt Blir svårare Om man är två mm. I det avseendet Att det kräver verkligen Som du säger Ett samarbete Mm jag tror man måste till exempel tajma förflyttningar av skärmen åt olika håll ja, så att precis. båda två är med på vad som händer. Ja, vi kommer väl dit lite senare. Jag tänkte mer på banorna, att man varvar då de här side scrolling banorna med en bas som du ska springa in. Och det är då man det här lite 3D-aktiga du ser bakifrån ja. skiljer sig en hel del från arkadversionen då det är det lite mer att du ska springa som i en labyrint Förutom den där lilla detaljen att det är ingen labyrint i arkadversionen. Det är bara springa i en korridor. Mm. Men att du kommer fram ändå. Alltså du kan inte gå fel tycker jag. Ah, okay. Men på 198 bit versionen du ser bakifrån att du ska skjuta på någon svag punkt i en vägg tills den exploderar samtidigt som du blir attackerad av fiender. Mm. Och så springer man då igenom det här hålet tills du kommer till bossen. Ja. Och bossarna i det här spelet, det är väl mest de här... Baserna känns det mer som Andra bossar känns det mer som att de bara är svåra fiender ah, okay. Det är ingen bossmusik Eller något sånt där Nej. Men det är ju att spelet blir kanske lite mer Varierat mm. Men det är bara två sådana baser Sen är det sidescrolling hela vägen ja. Och nu kommer vi in på det du sa Att en av styrkorna med det här spelet Om vi då tittar tillbaka på hur det var På den tiden Att det är ju två spelare samtidigt Mm om man då tittar på Super Mario och eh, andra spel så är det ju att först spelar Player 1, när Player 1 dör då är det Player 2. Ja. Och så får man turas om. Gradius var ju också så sådär. Mm. Ett shootemap up där man bara turas om. Det är ju helt värdelöst. Jo. Men i Probotector så är man två stycken samtidigt och eh, det stämmer ju lite som du säger, det är lite svårare att man är två samtidigt. För att man måste samarbeta. För det är ju väldigt lätt att man snor vapen för varandra bara för att man blir girig ungefär. Ja, just det. Men om man inte låter den andra få ett bra vapen också då går det inte så bra när man spelar det. Nej. Så man ska inte göra som jag gjorde när jag spelade tv-spel med min syster. Nej, okej. Okay. Att jag tar allt och lämnar ingenting åt henne. Nej, det var ju snällt. Mm, jätteschysst. <laughs> Sen är det ju också det här med hur skärmen förflyttar sig. För att båda karaktärerna måste ju springa framåt samtidigt för att man ska kunna ta sig framåt. Annars ja. kanske en karaktär bara är längst fram och den andra längst bak och så händer ingenting. Mm. Eller så blir det här ice climber syndromet att det är ju en bana där man bara ska hoppa uppåt ja. och har den ena lite för brottom då dör den andra karaktären. Ja, just det. För att det finns ingen mark för marken försvinner när mm. den försvinner från skärmen ja. av någon anledning. Just det. Så ja, det är ett spel som verkligen kräver Att båda är rätt vassa på det Om det ska gå riktigt bra Ja. Och Probotector 2 då Är ju egentligen exakt samma Som ettan man har väl ändrat på Till exempel ja, Det är inte det här Okej, ja, okay. ja. Och ser inte det här, om man kommer till det inte den typen av se bakifrån bana heller. Nej, då är det mer se uppifrån i stil med commando och, mm. och så promenerar man uppåt i bild istället för åt sidan så att säga. Ja. Ja. Det, det som kanske skiljer Probotector från till exempel Ikari Warriors är ju att det är ju svintajt och bra kontroll. Mm. För den här översättningen från att vrida på en joystick för att sikta Ikari Warriors, det blev ju inte jättebra på 98-bit. Nej, gubben måste hela tiden vrida sig lite när man ska svänga åt ett håll istället för att det är på en frame så har gubben vänt sig. Ja, just det. Men det såg snyggt ut kanske. Ja, jag vet inte fan. <laughs> Och det är det där att man inte skjuter det i en så att säga rak linje heller? Nej. I Ikari. Mm. Inte Ikari Warriors. Du får se här precis hur du vill. <gubben> ja, utan det att de var simulerat då att snubben till exempel håller vatnet i höger hand mm. så Skottet går ju lite till höger om gubben Och istället för rakt fram ja. Det är lite krångligt att träffa i det kan jag tycka Ja precis, i Propotector 2 Så är ju det där perfekt Ja och, Men jag tror att Propotector 2 skulle vara ett lite Tråkigare spel om man bara såg uppifrån så att det, Där har de lyckats Med att få en bra variation mellan Banorna tycker jag ja. Sen är ju bandesignen i Propotector 2 är också helt Sagolikt bra Mm det är ju det på ettan också. Det är inte så där jättemånga konstiga plattformsgrejer. Nej. Tyvärr har jag inte sett så mycket. Eller jag låt säga, jag tycker att det finns ett klipp på, vi nämnde vi det igen, Massacre när de spelar tvåan. Mm. Fast då Super C. Så jag tycker att den är rätt rolig att titta igenom lite då och då. Jag tycker mm. jag. När du och jag spelade så tror jag att vi tog oss förbi andra banan. Mm. Sen var jag död. Mm. Jag tycker att det är ganska svårt det här spelet också faktiskt. Det är, men det är det som också kännetecknar Kanske den här chansen med just den här arkadfilmen, det är svårt. Mm. Det är som att de har gjort spelet för att man ska punga in massa pengar, fast ja. även på konsol. Just det. Och då gäller det ju att man memorerar ganska mycket, att man mm. vet bananer, man vet vart det är fienderna spanar och såna här grejer. Mm. För det är inte jättemycket som är random i de spelen, Nej. utan fienderna dyker upp där de dyker upp. Uh, för istället är det så att man börjar med tre liv också. Mm. Och så är det en träff om man blir av med ett. Ja, det Men så finns inget. ju den där klassiska det där konami code så att man får x antal extra. Ja, upp, upp, ner, ner, vänster, höger, vänster, höger, BA. Mm. Just det. Det är jättemånga som tror fel och att säger att start en del av den koden. Det ja. retar fan gallfeber Ja, okej. Okay. Det är upp, upp, ner, ner, vänster, höger, vänster, höger, BA. Sen är koden slut. Mm. Bra. Man trycker bara på start för att starta spelet eller för att bort paus Ja, okej, okay, bra Så, äntligen fick jag ventilera det. Ja, det var kändes skönt va mm. Jag har gått och knutit näven i fickan i flera år <laughs> ja. Jo, det är ju på första Propotecto-spelet Så är den Konami-koden med du på <coughs> Titelskärmen så drar du in den koden så får du 30 liv Ja Och då kan man inte misslyckas med det spelet Ja, okej okay. <laughs> Man gör inte åt med 30 liv Andra spelet har också en kod Men det är inte samma, den kan jag inte utan till. Då får man Jag vet inte, man kanske får 30 liv eller man får 10 liv Ja, jag tror att det är lite mindre på det Vill mm. jag minnas att jag har hört det I den där videon Ja. Och sen kan det vara olika vilken region Spelet är släppt i också yep. Ibland tar Självklart. man bort fusk, ibland ändrar man fusk ja. eh, Konami var ju ganska duktiga På att göra spel svårare När de släpptes i väst mm -hmm. Okej okay. Castlevania 3 är ett typ exempel på ja. hur de gjorde spelet grymt svårt. För att man inte skulle klara spelen när man hyr dem. Jaha, okej. Okay. För tänkte jag att du hyr provtektor och klarar det då första dagen och sen så lämnar du tillbaka nästa dag. Mm. Då har du fått ut det du ska av spelet om man säger. Ja. Men för att folk skulle köpa spelen istället för att spela dem länge så gjorde de dem in i helvetet svårare istället. Ja, det var ju rätt finurligt gjort får man ändå erkänna. Dick Move kan man ju också säga det. Ja. Bio Billy blev ju ospelbart tack vare det <laughs> Okej, de kanske drog det lite för långt någon gång då Då blir det ju ett problem Ja Men ja, jag förstår ju grejen också Det som också är typiskt med alla Probotector Och många spel, jag tror vi pratar lite om det kanske När vi pratar om Alien Att alla de här spelen slutar med någon form av alien bana. Ja, okej okay. Med Sinomorphs och mm. de här små spindelgrejerna. Ja, just det. det, det är ju med i sådana här spel. Mm. Ett annat typ, Run and Gun Turkan, har ju också baner alltid i slutet. Ja, ja okej. Okay. Det Cinomorphs. visste jag inte att Turrican hade faktiskt. Nej, ja, men det är ganska. Ändå så är det typ. Storskurken är The Machine, en jättestor cyborg, men det är alltid aliin-baner på något jävla sätt. Som <laughs> ja, tack så koncept kanske. Ja, det är ju Trots det. Trots allt. Och Fast ibland så känns det malplacerat Men eh, grejen med Contra är att det är aliens Som har kommit till världen Så att, ja, då känns det mer logiskt naturligtvis Ja just det eh, Men typiskt för jag vet inte om det är så I alla delar av serien Det finns ju massa kontra till Playstation och sådana här grejer Men man avslutar med en alienbana Så ser man mycket aliens då vet man att man har kommit Till sista banan Ja <laughs> Men ska vi gå in på Super, super uh, För där ser vi ju större ändringar. Ettan och tvåan, det är ingen jättestor skillnad mellan dem. Nej. Det är väl nya banor. Mm. Bara, i stort sett. Ja, just det. Uh, Men sen kom det då till 16 bits. Och mm. uh, tänker jag tänker väl att du får uh, berätta lite. Du har nog spelare mer än vad jag har i din barndom i alla fall. Ja, säg inte för mycket nu. Uh, för problemet med det här spelet för mig på den tiden, tror jag det var att, jag tror att det var lite för svårt. Jag mm. hade nog inte riktigt det tålamodet som verkligen behövdes. Men eh, jag farsan, vi spelade ihop några gånger, vet jag. Kommer det vara kom första gången vi körde det. Mm. Eh, så blev det att vi spelade tillsammans. Så första banan gick ju bra. Mm. Eh, och då minns jag särskilt en liten detalj. Eh, eller jag minns egentligen två saker. Men det första är, det är en sekvens då det kommer ett bombplan och fäller en bomb. Mm. Och så att säga, marken börjar att brinna. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så galet jävla coolt. Mm. För det är ju faktiskt ett väldigt, väldigt snyggt spel det här tycker jag. Ja, det tycker jag också. Det är så mycket detaljer på hus och sånt och snygga färger faktiskt. Mm. Även om det kanske är viss intryck att det är lite grått, grönt så det kanske. Men nej, jag tycker att det är riktigt, riktigt snyggt. Men det passar ju i en postapokalyptisk stadsmiljö som Första banan till exempel. Ja, exakt. Men <laughs> absolut första detaljen som jag minns från det, det var den här bossen. Det var när pappa skulle vara med. Och jag hade sagt. Ja ah, men jag har kommit till första bossen. Ja. sa han. Men problemet var bara att. På den här bossen. Så sa jag. Eh, det är väl någon som. kan man kalla det? En sköldpadda. Första bossen. Eller Ja det ser ut som det. Ja. Eh, vi säger att den påminner om en sköldpadda. I alla fall. Den har någon sån där. Hals och benet fram. Eller en dinosaurie. Kanske man kan säga istället. Om man ja. vill det. Skitsamma. Eh, så sköt jag bara i huvudet. Mm. Och jag tror att. Vi stod där precis hur länge som helst Och farsan hade väl först inte hjärta att säga till ja, Tror okej. jag att Det här är ju fel Det blinkar mm. ju rött där nere typ ja, det är, det är en jättestor svagpunkt som ja. bara skriker Här ska du skjuta Ja exakt Men eh, vi sköt i huvudet tills farsan sa Nej du det här tror jag är fel Och så gick han ner och bara sköt Och döda honom själv typ <laughs> Ja, man har inte riktigt det strategiska tänkandet när man är barn. Nej. Och det är väl lite det som jag tror kanske gjorde att jag uh, inte hade tålamodet. Nej. För sen uh, bana nummer två som jag tyckte då var totalt horribel att spela. Mm. Och som jag tror har fått en del kritik för hur den är upplagd. Det är ju bara mode 7 Runk. Ja. Och så ska man liksom vrida rummet va med med LOR-knapp. Just det. Och där tror jag det spelet tappade mig som barn. Ja, nej, de barnen är inte alls roliga. Nej. De kunde man faktiskt ha varit utan. Mm. Så det här är ett sånt här spel som jag tror att jag liksom tröttnade på i och med det. Mm. Men som farsan kanske till slut tog sig igenom i smyg, typ. Mm. Och sen sa, nej, vi kanske kan ta och sälja det här. Ja. Att han liksom var klar. Ja. <laughs> så smart. var det, tror jag. Jävlar, var smart. Och så fick jag ett nytt spel istället. Ja, det är väl inte så dumt. Nej. Nej, det är väl... Det är jättetydligt i superprov tektor, men det kan väl vara ganska representant för de andra också. Men det är ju att svårighetsgradskurvan är ju brant så ja, in i hög. För första banan, den tar man ju, liksom man kanske dör en eller två gånger, när mm. man kör det första gången, men man tar sig igenom den. Sen blir det direkt, svårt direkt. Ja, visst är det så. För andra banan Efter den här Se uppifrån banan mm. Alltså den är ju Mycket svårare mm. Är det den som kräver att man hänger i de här Olika stängerna mm. Ja, den är riktigt, riktigt svår Det är ju, ja, ju sådana grejer Dels så har du ju Mer sätt om man, man klättrar och såna Man kan klättra på väggar och eh, på steg, Typ stänger Och ja. sådana här grejer Och repel eller vad fan det nu kan vara det är ganska många sådana ställen när man ska klättra på väggar och på tak och sådana grejer. Ja. Ganska schysst grej som gör spelet mer dynamiskt. Eh, plus att eh, när du får specialvapen så kan du byta, du kan ha två samtidigt. Ja. Plus att det har kommit två nya vapen. Eh, jag tror inte jag nämnde att laser finns i de två första. Jo, det tror jag. Okay. Att du nämnde precis lite snabbt efter vi mm. sa att eh, för de gamla vapnen. både eldkastaren och laser är skit. Ja, och sen tror jag att så att det finns rapid fire också, någon som machine gunaktigt. Lasen kan vara bra om man är duktig på användaren men den funkar bara bra på bossar typ. Mm. Eh, men... den är duschen till exempel är väl lasen väldigt bra på som jag brukar kalla den. Ja, ifrån ja. Super C Ja, men visst, ja. absolut. Eh, sen på eh, det här Super eller eh, Contra 3. Ja. Så finns det ju två nya vapen Det kanske finns fler Eldvapnet är ju en eldkastare nu Det borde ha varit från början också mm. Men sen har du ju Självsökande missiler ja. Och sen har ju missiler som bara spränger en massa Den som är bokstav en C ja. Det är det bästa vapnet i hela spelet Gött. När man blir bra på att använda C I Kontra 3 Eller superprotektor. Mm. Då det gör Grymt mycket skada mm. på bossarna Jag har ju sen Alltid en, dock en försälj För den här homing Alltså målsökande mm. Tycker jag är rätt skönt Att ha i den här typen av spel Ibland mm. Att man Kan nästan bara Koncentrera sig på att Springa framåt med knappen Mer eller mindre intryck då Och akta sig Så den här Givna favoriten S Den är ju egentligen Inte jättebra I superprotektor. Pro mm. Och det är väl kul För då kanske man får upp ögonen För de andra vapnena också Verkligen Eldkastaren och C där är de bästa vapnena Ja om man ska köra igenom det på hard ja, ja. och det gör man ju inte bara så Nej. för att det här spelet har också olika svårighetsgrader det ja. har inte de tidigare du Nej. kan välja easy, normal eller hard klarar du på easy så får du göra några banor och sen säger de du måste köra på normal också på normal kan du klara spelet och sen så får man en text som att du får det riktiga slutet om du kör igenom det på hard ja, ja. det är ju snällt mm, det är ett sätt att få folk känna sig lurade när man klarar ett spel verkligen som i Double Dragon 2 var det också så. Mm. <laughs> Men på andra banan i alla fall det som gör. För att dels så ska det ju hänga på de här stängerna en jävla massa. Sen kommer de här flygande fanskaperna. Är det också Konami förresten en liten flicka in där? Double Dragon? Nej. Nej, okej. Okay. Jag tänkte ifall det Nej, var något sånt. som, tror jag som ja. det. Ifall de gillade att vara såna. Nej. Lura folk. <laughs> <laughs> det var när Double Dragon släpptes i USA som de kukade ur. Ja, ah, okej. Okay. Men i Japan kan du klara igenom hela spelet på lättaste mm. och få rätta slutet. Man ska ha det lätt där just. Men det är ovanligt att spelarna blir svårare i väst. Ja, jo. Det... De brukar ju göra spelen lättare. Mm. Men det som jag upptäckte för att jag, hade, jag spelade ganska mycket när jag var yngre på Protektor och kunde ta mig igenom det ganska lätt. Sen köpte jag det för något år sedan nu och bara tänkte det här är ju så. In i helvetet är svårt ja. För då är det På andra banan som där man bara Öser på med svårighetsgrad alltså ja. Det är där man kanske känner att man ger upp mm. Om man inte är jättesugen på att bli bra på spelet För då är det då är det här Du ska klättra på en vägg Och sen är det ju Som någon robot med två ben ja. Som också går på väggen Precis. Så ska du försöka hålla i mellan de mm. två benen ja. När han går Samtidigt som han fintar dig med att åka upp och ner <laughs> ja. För att sen få ut två stora taggar Och sen bara flyga mot dig ja. Och där dog jag så in i helvete eh, Sadistiskt nästan mm. De bara de bara öser på med bossar För att efter den, för det är ju miniboss mm. Sen så kommer du upp Och då är det en till miniboss Som bara öser på med granater på dig Men då ska man bara hålla sig på vänsterkant Och så är det lugnt ja. Och sen kommer då själva bossen som har två former så att säga. Mm. Och då är det ju ett fyrkantigt rum där du kan klättra på väggar och i taket. Typ. Ja. <kör> Fan vad vi går in i detalj. Men just det här att med, för att förklara varför det är så jävla svårt då är det två robotar som skjuter på dig och hoppar efter dig och kan också klättra på väggar och tak Sen när de har dödat dem Då kommer den här stora jävligt Det är två Terminators typ ja. Det kommer en stor Terminator Det är en sån där cool effekt När man ser de här händerna Bara liksom tränga sig igenom väggen Och mm. öppnar den Ja men det är stenhårt gjort ju mm. Det är jävligt stenhårt Och sen så har den 20 olika attacker Men det är fan Dark Souls varning På den bossen mm -hmm. Speciellt på hard ja det kan jag tänka mig Det tar jag aldrig satt mig på hard Kan jag ju säga Nej och återigen slutar med en alienbana där det får slås mot sista bossen från ettan, sista bossen från tvåan och sen så kommer en ny sista boss. Ja, underbart ju. Så ja, det är väl, alltså jag tänker kontrapropotektor, det är väl nästan definitionen av ett run and gun. Verkligen. Det är tillsammans med Metal Slug tycker jag. Ja. Och om man tänker på Shooter Maps och run and gun, det känns som en sån här serie som... Den har sina inbitna fans, men den är inte så kommersiell. Nej, så är det väl. Den var det kanske på 80- 90-talet, mm. men sen kom ju FPSen och tog över mer eller mindre allt ja. det där. Vilket inte är så jävla konstigt. Så Nej, verkligen det. inte. Så att det, det har funnits sådana här arkadspel. har ju varit stadig hela tiden, Contra har de väl försökt Få över i 3D, det har inte blivit så bra Sen kom Kontra 4 till DS Det var rätt balt. Ja, var det inte Game Boy Advance? Nej, det är till DS ja, okay, ja. Men om vi då tänker idag Så var det så sent som förra året Eller förra, förra året som Run and Gun Fick liten av en revival med eh, uh, Ja. Cuphead Cuphead, ja Finns Xbox och eh, PC-spel är det ju Mm så eh, tyvärr eh, Playstation-ägare får man väl säga då. Ja, det är Microsoft-exklusivt. Sen tror jag att de ska släppa det till Mac också. Ja, okej. Okay. Ja, det blir väl för att det finns på Steam då kanske. Ja. Att det blir lite så att de portar det helt enkelt. Ja, precis. Det är inte så många som gamar på Mac så det är väl inte prioritet Nej. ett just nu och konvertera det till Mac. Nej. Eh, först och främst tycker jag eh, vi har ju nämnt det lite tidigare, tror jag. Mm. Eh, det är alltså det här spelet som är... Eh, animerat som en tidig, tidig Disney-serie slash film mm. är alla Steamboat uh, Steamboat Willy. just det, uh, animationerna ser ut precis så, Vad ja. sen så är det ju färg också sådana här riktigt, riktigt gamla 20-tal stäcknat ja, ja. med teknikollor mm. och där får man ge utvecklarna en enorm miloge för det ser ju fantastiskt ut, särskilt i animationerna det ser exakt ut som sådana gamla filmer. Ja. Tecknarstilen, stilen, animeringen. Just de här små... Minspel tycker jag. Som, uh... Ja, verkligen. får mm. den här stora grönsaken som är typ första bossen. Ja. Vad jag tänkte på först, bara shit. Vad det känns autentiskt. Ja, verkligen. Uh, bra. Och... Ja, de leker ju ofta, man säger det, uh, För att visa miner, om de är arga, rädda, stressade. Det sitter ju i ögonen väldigt mycket. Mm. Uh, så om du inte förstår vad vi menar så sök på capped så tror jag att du kommer att förstå direkt. Ja, och kanske Steamboat Willie, de här gamla Disney-filmerna. Ja, och de här musiknummerna från Disney också. Ja. Från den här gamla tiden. Plus att de har ju sån här gammal jazzmusik också. för att får mm. rätt känsla. Så att Det känns som att spela en gammal 20-tals -teckn tecknad film fast med Run and Gun från 90-talet. Ja. Och huvudpersonen är väl en kopp. Ja, en kopp som är kappad, som skjuter från sitt finger. Mm. Mm. Ja, det är en. Ja, för player är en kopp, Player två, är en mugg. Ja, så kan vi säga ja. Och här har vi det här gamla, hedliga couch co-op. Mm. Eller det som jag säger två player till. Det är inte det här spela online och tävla med en massa folk utan det är två stycken som ska bara panga sig igenom 2D också. Mm. Är det ju. Man kan också se du vet filmremsorna och projektorn <laughs> de här små sträcken och <laughs> fläckarna som dyker upp. <laughs> ja, just det. Så det är sjukt genomtänkt. Det är det verkligen. Och sen kan vi väl säga så här att de har ju tagit den här old school arkadsvårigheten och lagt till en del. Ja. Det är väl många som har jämfört det här med Dark Souls. Alltså Dark Souls har ju blivit som en måttstock för svåra spel. Ja. Dark Souls tycker jag egentligen styrkan med det. Och Cuphead är ju inte bara för att de är jävligt svåra. De är ju det för att man ska få en känsla av att man har åstadkommit någonting. Man går vidare. Exakt. Det är det som jag tycker är grejen, inte svårighetsgraden. Nej. Men det ger väl också en fingervisning av vad Run and Gun går ut på. Eller Shoot Them Up som genre egentligen. Mm. Och... Cuphead fångar ju det här på så jävla många plan med att det är äkta run and gun. Man måste lära sig att memorera banorna, hur fienden rör sig, när de kommer och eh, framförallt alla bossar som är med. Mm. Det är väldigt mycket fokus på bossar i Cuphead. Så är det. Och sen har du en liten karta som är i Super Mario World ungefär. Som ja, du, spelar som du går runt på. Och låser upp nya vägar ja. på ett sätt kan man väl säga. ändå. Sen har man ju evigt med liv så man behöver ju inte oroa sig för att få en hög poängmätare mm. och så vidare. Jag säga liv. säga att det, det var jag rätt glad över att det var så. <laughs> jag tyckte att det här var. Men jag har inte spelat jättemycket sådana här spel så jag tycker att det är svårt. Det är faktiskt in i helvetet svårt. Jag tänkte ju säga lite övermodigt när jag skulle köpa detta att. Men alltså, fan, det är klart att folk tycker det är svårt. De har ju spelat Call of Duty bara. Jag har ju ja. såna extrema fördomar om folk. att bara, De bara spelar Call of Duty och FIFA, typ. Men så spelade jag det. Och så i början, så alltså, jag klarar väl det mesta på första försöket. Tills jag kommer till andra världen. Ja. Där börjar det bli lite jobbigt. När man ska slåss mot en massa godis, typ. Mm. En belgisk våffla och sen så sån här jawbreaker, om du vet vad det är för någonting. Jag känner igen namnet väldigt tydligt, men jag ser tyvärr ingenting framför mig just nu. Det är godis som är en rund boll. Mm. Man, jag vet att man kunde köpa sådana i Strömstad i den här godisaffären. Man går ner i liten källare. Den är typ vit, eller röd, eller blå, eller vad det är. Och sen ska man suga på den, för det går inte att bita i den, för det är så jävla hårt. Det är ju fan hårdare än sten. Ja. Det är därför den heter Jawbreaker, ja. uppenbarligen. Men ja, så ska jag man suga menar. på den här riktigt länge Och så ser man att man kommer till nästa lager Som en annan färg Ja, jag vet vad du menar e, Finns väl även Som jag snarare liksom ser ja, Typ som klubba, klubba. Ja. Jag hade en stor boll Som var helt mm. kletdräglad Som jag sög på tills jag blödde på tungan Ja, det är så härligt när det blir så mm. <laughs> e, Det brukar jag få när jag Det är aldrig någon som vet vad det här är Men det är ändå lite samma som jag tänker på. E, Filly Dötter Ja, ja. har där brukar jag säga. Ja. Som är. Och hur, hur blir det? Salt, söt och sur. Eller är det där salt, sur och söt? Mm. Ja, något sånt. Här. Det är inte tre olika färger men tre olika smaker igen. Mm. I filedötter. Och så brukar jag sitta och, när jag suger på den så trycker jag den liksom med tungan upp mot gummen. Mm. Och så känner man egentligen ingenting förrän man ska äta någonting annat. Mm. Och då är gummen alldeles hal Men <laughs> att den är så trasig Ja, jag kan också känna det här ibland Att man får eh, eh, smaka av vävnad Om du förstår vad jag menar <laughs> Ja, jag förstår precis Inte riktigt du menar. blod, men Nej, vävnad Det blir nästan strävt Och mm. glatt på samma gång mm. Jag vet precis vad du menar Så var jag hela käften efter eh, två jawbreakers ja, Fantastiskt Kul godis Men en sån får man slåss mot i kappet i alla fall mm. Och så är det typ så här godisprinsessan Eller mm. där, i någon godisvärld En, en, en riktig sån där dödsfälla känns som de också Om man sväljer den och får den i halsen Ja men då är man död ja. Det är ingen snack om saken ja. Om man nu skulle klara av bedriften och svälja en mm. sån där jävel Ja, när han får ner bara så här. Jobbet imorgon ja. Samling, var har Joel svalde en jawbreaker För att säga <laughs> Då vet jag faktiskt inte om jag skulle börja garva eller börja grina. Nej, man tror att man skulle bli chockad först. Mm. Och sen... Eh, om det har gått tre veckor så tror jag att man kan bryta ihop hemma och börja garva mm. typ. Ja, ja visst. Eh, Kapphede har jävligt mycket innehåll också. Alltså, mm. Det är ju de här 2 d springabanerna. Och då är det ingen boss. Men sen så finns det då bara bossar. Eh, och det finns så jäkla mycket... Eh, grejer som man ska ha koll på med kontrollerna men det känns som man får ett jävla bra flyt. Man ja, bra för på. dels så kan man skjuta och det så har man en jag kommer inte ihåg vad det redan kallas nu men en är... annan typ av move som man gör man hoppar och hur är det nu? Ja vad fan är det? man ska hoppa och jag vet inte om man trycker på hoppknappen igen eller någon annan knapp. Det är en annan knapp. Ja. Samtidigt Precis innan man landar, är det så? Eller precis ja. i närheten av en fi Eller precis när ett skott ska träffa Jag kommer fan inte ihåg. Precis när du nuddar ett rosa skott Eller en rosa projektil Ska ja. du använda den Så var det. Det, det Man kan säga att det är som en variant av pareringar I Street Fighter 3 Third Strike ja. Just det, så kan man säga Man ja. ska tajma det på samma sätt mm. Och sen så har du att du kan skjuta dig framåt lite grann ja. När det blir långa avgrunder Som du ska mm. ta dig över liksom. Ja och så kan man ju döda de där spökena också va? Det med sådana mm, pareringar. Det är sådana ja. där spökbanor. Där man bara mm. ska göra sådana pareringar. Mm. Så de ska, de ska inte komma till en urna som är i mitten. Och så ja. man försöka få bort alla. Mm. Eh, sen har de också hed, gammal hederlig shoot'em up när det flyger ett litet flygplan. Ja. <laughs> det är också en sån bana som jag höll på med så många gånger. Jag tror bossen är en stor jävla fågel. <laughs> och alla bossar har ju typ tre former innan ja. de dör. Just det. Så det är som bara en massa sista bossar. Mm. Jävligt kul. Sen kan du ju samla på dig mynt som du gör beroende på hur bra du gör ifrån dig på banorna. Du får ju olika grader. Ja, för, just det. Ja, vad just det? F till A mm. för, eller S till och med kanske. Ja, som betygsystem. Ja, ja exakt. Det känns ju igen i en del fightingspel till exempel. Mm, Så har man gjort en liten grading, eller för Metal Gear. Är väl så också ja. Man ska få S på alla uppdrag till exempel. Och så är det ju på varje bana Så till exempel du har parerat fem stycken Såna små rosa saker Du har så här mycket liv kvar När du klarar banan och så vidare Så det är såna grejer Och då får man ju såna här mynt Och de kan du köpa nya vapen för eh, Till exempel då som Spreadshot I Contra ja. Fast den har väldigt begränsad räckvidd mm. Eller en homing som jag brukar gilla Ja så Det finns massa innehåll som gör att spelet blir intressant. Ja. Sen tycker jag att det vanliga vapnet är ju bäst för det gör mest skada. De andra gör ganska lite skada. Mm. Sen kan du också köpa extra hälsa. Eh, fast då gör dina skott inte lika mycket skada. Nej, du ser. Men, eh, så jag trodde att jag skulle klara det här. Liksom så det, det här är väl ingen problem. Jag är ju grym på sådana här spel. <laughs> jag kan ju klara kontra 1, 2 och 3. Utan fusk, utan 30 livkoder Så det här ska väl inte vara några problem Jag, jag misstod mig <laughs> För jag kom till slut till en bana Där man är I en stor bikupa Kan man säga mm. Och uh, Jävlar vad svårt det är <laughs> oh, Ja, Det är ju en lång bossjävel också Det är ju jättemånga saker man ska göra Och det brukar alltid vara så För att när du är på en boss och du dör på bossen så brukar du alltid få se Hur långt det var kvar ja. Eller hur långt du har kommit <laughs> ja, just det. Och jag dog flera gånger Och var typ precis vid slutet Ja det är så jävla frustrerande Det blev Rage Quit och jag har inte spelat det sedan dess Nej, det är sånt som händer Men då, ibland så blir det så då klarar man det På första försöket sen mm. Det Så var det mycket när jag spelar Bloodborne mm. Och det jävligaste Jag har varit med om det var Uh, vi pratade om Resident Evil lite för ett tag sedan mm. jag nämnde Resident Evil 6 Där har ju Chris uh, en story mm. Där han är med sig någon annan pajsade Den sista bossen som han gör på den storyn mm. Där ska man ju liksom, där tror jag att hade man varit två player så hade man löst det Men uh -huh. den där jävla andra dåren, eftersom jag spelar själv Gjorde ju inte som jag ville att han skulle göra Så jag dog på den där jävla bossen så många gånger Så jag stängde av Gick det konsum typ mm. Kom tillbaka och En gång till mm. Och då klarade jag det mm. ja, Jag körde ju det med Med Robin Axen ja. mm. Nu nämner jag hans namn på den oh Men vi körde vi körde online ja. Då var ju sista bossen uh, Walk in the park Ja Nej, för en ska väl skjuta med ett visst vapen bara va? så att den bossen gör någonting och då kan man peppra den här, inte något sånt. Ja, precis. Någonting Men... som gör att eh, någon sköld försvinner. Mm, och det vägrade ju den här dåren göra som ja. styrde... Ja, AI så... in i Resident Evil 5 och 6 är fan åt helvete alltså. Mm. Det kan jag faktiskt hålla med om. Det problemet har man ju inte med Cuphead. Nej. Men det spelet har jag inte provat att köra två player på. Nej. Jag har livestreamat det några gånger. Eh, fast eh, jag vågar inte det nu för jag vågar inte visa mina sämsta sidor <laughs> på en livestream. Ja, nej, nej, jag förstår vad du menar. Och sen är det ju inte jättekul att ha en livestream när man eh, fuckar upp hela tiden. Ja, jag nej, vill ju egentligen ja, bara spela spel som jag är bra på. Mm. Och det börjar kännas begränsat nu så jag måste försöka komma på något bättre mm. sätt att tänka när jag ska streama spel. Så av alla de här, hur känns det begränsat vilka du är bra på? Na, nej alltså det är bara känslan Sen är jag ju bra på Jättemånga av mina spel Och tar mig igenom dem Men alltså spel som är så bra på att eh, Det blir ett bra flyt ja, Som, ja. Jag, som jag inte dör nej, på okay. eh, Vilket skete sig när jag streamade i Fan vad det i tisdags mm. eh, Så körde jag Genom hela Super Mario 3 Och fan jag jag briljerade stort på det jävla spelet. Fan, vad skönt det när det är så. Gjorde sådana här helt eh, vansinnigt snygga grejer. När jag mm -hmm. kastade skal och studsade och kastade dem och helvete. Eh, det var ju inte med flit men det såg ju ut som att jag gjorde sådana här tricks som speedrunners gör ungefär. <laughs> okay, ja. Du och jag streamade väl för övrig det där janne Långbenspelet en gång. Ja. Och vi var så jävla nära och inte klarade. Ja. Men vi gjorde det. Tillslut. Det gjorde vi. Goof Troop till Super Nintendo. Ja, så var det då. Uh, sen så skulle jag köra lite Castlevania Klockan var ganska mycket, jag var trött så fan Vad trött jag var Men jag tänkte, men vi kör... jag hade några tittare Jag tänkte, men vill ni se lite mer? Så bara, mm. för fan, kör Så körde jag lite Castlevania och, uh, tänkte att, Men jag kör, jag safear nu För att jag är mm. lite trött så där. Så att jag kör igenom spelet så att det går lätt som fan ja, ja. Det vill säga att jag använder bara Holy Water Hela vägen ja. Och bara stannlockar alla bossar Så kom jag till döden ja. Som hade kommit för att hämta mig mm. Då missade jag tajmingen med att kasta sådana flaskbomber Okej okay. Jag har aldrig gjort förut Nej, Men i en livestream gjorde det Så jag dog Ja Och bara hoppar jag nu <laughs> helt handikappad utan den mm. Men så har jag ju en backup alltid På ja. det här spelet Vart jag är någonstans då plockade du upp korset För det är ju väldigt bra vapen Ja Och så såg jag till då Att farma lite Så att jag kunde få en tria Och sen farma lite hjärtan och då dog jag typ tre gånger till. Ja, fan vad åter. Och det känner ju inom mig att fan jag bara skulle vilja kasta kontrollen åt helvete. Men nu är det en livestream så nu måste jag ju ändå liksom visa god karaktär. Ja, ja. Men eh, jag tog mig ju igenom det till slut. Men det, sådana det, livestream vill jag ju inte ha. Utan ja, jag vill nej, nej. ha när jag bara klarar allting. Eh, och därför så har jag inte livestreamat Cuphead något mer. För att eh, det är ju inte jättekul med en stream där man bara dör hela tiden. Ja, nej, det är klart. Så är det ju. Inte ens man spelar Dark Souls, liksom. Nej. För då kanske man säger, okej, okay, men nu har jag sju tittare och så dör jag en gång och bara, pff, så har jag två kvar. Ja, just det. Det är typiskt. Så det är så. Det är det som gör att det känns begränsat. Sen ja. vet att jag, jag har ju ganska många spel som jag kan bara sitta och köra igenom. Ja, just det. Mm -hmm. Men då måste det vara ett bra flytsel, det blir underhållande, tänker jag på en livestream. Ja. Uh, vi har hållit på ett tag. Mm. Ska vi nämna någonting mer? Uh, alltså Ska vi göra så här, vi gör lite namedrops som... Uh, mm. För att jag tänker att om, nu pratar vi egentligen om uh, Run and Guns mest som en genre. Mm. Och då har vi tagit de spelen kanske som definierar genren bäst. Och ett nytt. Precis. Ja. Dels var det Metal Slug. Mm. Pratar vi lite om bara för att förklara själva Run and Gun. Mm. Och Contra Slash Probotector. Ja. Och då nu det sista kappet. Ja. Och jag tänker att vi hade en jäkla lista. Ska, det som jag tänker också som är bra Run and Guns. Som är bland de bästa då Som jag kan name droppa snabbt Det är Gunstar Heroes till mm. eh, Sega Mega Drive yes. In i är roligt Och det är också jävligt fräscht För att det är väldigt unikt Det sätt. måste vara ett av de snyggaste spelen Till den konsolen ja, ja, det är ingen snack om saken Sen finns det en jävligt bra arkadport Till Super Nintendo av Sunset Riders Och det finns en bra Sega Mega Drive-version på det spelet Också ja. naturligtvis mm. Sen tänkte jag på ett spel som inte pratas jättemycket om men som är ett av de bättre till Mega Drive och det är ju Midnight Resistance. Okej. Okay. Spelade mycket på Amiga när jag var mm. liten. Det ser ut som att man plockar upp slickepinnar som man köper vapen med. Ja, oh, gutt. Och sen är det ett till vad som du och jag har spelat en gång som är lite cowboyaktigt, Mm. Som heter... Eh, vilket av de för Sunset Riders är ju cowboyspel Ja Men vilket var andra var lite cowboyaktigt Ja, nu tappar jag tråden <laughs> Vi får stryka det där <laughs> Det kanske är Sunset Riders, du menar Jag vet inte, längre Man kan välja mellan två cowboys Ja, det var nog kanske det jag tänkte på då, eh, Med så. hatt, sen är det någon eh, Mexare och sen gubbe till Ja, som så kanske det var då, ja, ja. ursäkta Nej, det är helt lugnt ursäkta på. Den. Cormano heter han Cormano. Han är den bästa karaktären i spelet Mm. Sen är det ju typ Billy Och, och Jane och, Ja, men Nej, Cormano ska man vara Han är Men tuffa, det, det är Billy och Jean <laughs> Billy Jean Ja, är um, Moonwalkers running gun Ja, <laughs> ja det, det är det bästa running gun-spelet mm. Moonwalker det är Michael Jackson ska uh, rädda barn Ja <laughs> De varnas på spåren redan då <laughs> Skit, bra spel. Det är bra musik i alla fall. Mm. Och så säger de: Michael! Mm -hmm. Men... Och gör så. Jo, det gestikulerar vulgärt här nu. Mm. Men eh, det är ju rätt coolt. Alltså, eh, Mega Drive-versionerna av hans hits är Tommy Fan nästan bättre än originalen, tycker jag. <laughs> ja. Och man kan dansa till uh, den där uh, kända Thriller-dansen va? Ja, det kan man göra. Och då dör alla på skärmen. Yes, ja. Han var episkt. Mot att man offrar lite hälsa. Mm. Ja, det, det ska ni också spela. Men i alla fall, så att vi har pratat om Metal Slug, vi har pratat om eh, Probotector slash Contra, vi har pratat om Cuphead. De tre är väl väldigt bra sätt att definiera run -and gun genren Så är det. Plus att om man vill kolla upp lite bra spel så skulle jag absolut rekommendera Gunstar Heroes till Mega Drive, Probotector till Mega Drive också för den mm. delen, eh, och eh, Sunset Riders. Mm. Mid Midnight Resistance är en bonus Ja då säger vi så Så att om vi, ni vill höra mer Run and Gun Så får vi, ju av, får vi ju ha Mer avsnitt om specifika spel Nu har vi haft avsnitt om en genre mm. Med sina sidospår ja. Så att vi Knyter ihop säcken här Det gör vi och så får vi säga att ni får jättegärna följa oss på Facebook Gör det gärna på fyrkantiga ögon då mm. Och, och sen... kolla in www.spelokfilm.se ja, En bra kan... spelsida Ja du kommer att skriva om en film rätt snart Som kommer upp där Det eller? kommer jag säkert att göra mm. Och sen har vi ju Instagram fyrkantiga 0gon Och oh. joelthore100 Just det. Men då säger vi väl så Knyter ihop säcken som du brukar säga Jag gillar det uttrycket ja. Knyter ihop säcken och hatchar dojorna <laughs> det är också jävligt bra. Kasta Men, in handduken. Ja, I alla fall. Tänk uh, på att ja, det uh, I alla fall. Tack så mycket för att ni har lyssnat ännu en gång. Ja, tack. Jätt, tack så jättemycket Hej så länge.